Там камінь плакав. Коли вони пекли крумплі в гарячому попелі з чаги, діда любив розказувати про приштину. Чоло його тоді збігалося з моршками, як кірочка на пареному молоці. «Ех, як там було, так уже не буде слава силам небесним!» Там мені жаба ціцьки дала. Ха ха. Коли я втікав від австріяків, від чужих своїх, себто, то направду своїх за духом і вірою сербів за мною пукали з доброго десятка цівок. Кулі довбали скелю і плющилися на гарячі копіки. Я це видів. Одерся кам'яним стрімчаком, чіпляючись нігтями рук і ніг. І в мене не поціляли, бо я був зачарованим. Ага, Ха -ха. цілу ніч я примовляв над пригорщею куль, які мені видали на день. Цілу ніч їх заказував, змащуючи своєю слиною, сечею й кров'ю з надрізаного зап'ястя. Так що до ранку сліпі їзни вони поснули і втратили хижий блиск. То були вже не кулі, а свинцеві жолоді, і коли метал лизнув перший промінь, я розсипав їх віялом над бруствером. «Ідіть до своїх посестер і несіть їм свою сліпоту!» Розувся, скинув шапку і вуюши, і бігом у гору, туди, де в кам'яних гніздах, заклякли невісні серби. Перебіг прострілювану дорогу, продерся через рідколісся з жерепу і забився, як звіру прискалок. З гори спустили довгого ременя і витягли мене на вирубаний карниз. Вони були зарослі з очима запаленими від неспання, а, може, від зненависті. Від них пахло димом, потом і сиром, як від наших вівчарів. І були вони смертельно стомлені, не мали охоти до розмов. «Звідки ти?» – коротко запитав мене Бранко, тоді я ще не знав його імені. «З долу, з альпійської ровти». Пописаному це називається «Німецька місія в Османській армії». Вона з різношерстного люду назбирана. Я від них утік. Це ми виділи. І виділи, що в тебе ні разу не поцілили. Може, не хотіли? Може, так треба? Ні, я вночі заговорив кулі. Ова, а тепер заговорюєш нам зуби. Звідки ти родом, що так смішно говориш? З гір, як і ви? Носатий дідо під сивою кучмою встряв словом. Русин він, і бесідою, і писком русин. Їхнє плем'я прижилося і на нашій батьці. Гадаєш, він не засланець? Ти йому віриш? Я і сороці своїй не вірю. Чому ти втік, хлопче? Не знаю. Там я русинська воша на німецькому сукні. Рекрутація розтоптала мою газдівську честь. Воюю за них, та не проти вас, як та криниця між двома дорогами. Воно так, брате, хто з псами лягає, той з блохами встає. Що недобрі кажеш, німецька ковбаса і турецький кебаб? Може, й добрі для шлунку. «Та є добро первинніше, душевне. Моя мамка пішки ходила у ваше междугор'я, аби вклонитися у б'явленій Богородиці. Казала, що ми з вами однаково молимося, майже однаково говоримо й убираємося. Одне їмо. Я теж із Межигір'я, та з другого. Тут підвівся одноокий у козлячій шапці. «Чуєте, як шовком стелить завчено. Не інак, як фельдфебель у них, замість пощикувати дайте йому багнета під язик. І верніть тим, хто його підіслав, у нас своїх вошей і бліх доста. І то правда, докинув хтось, розхитаємо за руки-ноги і всі діла. Зачекайте, почувся стомлений, але владний голос. То був священник у пропаленій сутані з обшморганим нагрудним хрестом і гвером на колінах. Вогонь перевіряє діла наші, покладіть його в переднє гніздо, боже дарове. Того відспіваємо пополудні, а приблуда най зустрічає їх із його гвинтівкою. Тоді її відкриється. Свої вони йому чи чужі. Бранко повів мене до заслони із сухого гілля. Коли ми порівнялися зі священником, той приклав чорне триперстя до свого чола. «Научи нас, Господи, оправданням твоїм!» Молодий серп відхилив хмис. Там над урвищем було настелено пролаз. Ми перейшли його і стали на вузьку стежку під скелею. По ній міг іти лише один, і то боком. Так ми дійшли до вирубаного у безкіді карниза. Там лежав мрець, що вже почав смердіти. На шиї його запеклася рвана рана. «Він тобі не завадить», – сказав Бранко. «Як сонце зайде за гору, Божедара, прикладуть камінням. Копати ями тут ніде та й ніколи». Відімкнув на нозі вбитого залізну колодку, Від якої тягнувся короткий ланцюг До курчуватого ялівця. «Сідай, русине, чи лягай! Як тобі зручно! Ти ж наш гість!» Блиснув зубами в чорноті колючої порослі. «Їсть, хе, що сам себе з'їсть! Така західка є! Знаєш, що це? Свічка! Тут приятелю... Свічки горять недовго. Та стільки би біди. Бранко замкнув мені на нозі кайдани й підсунув неповний бурдюк, який витягнув з-під трупа. «Скажи, руси, неправду. Коли німаки підуть у наступ?» «Не знаю. Присягаюся, що не знаю. Стільки би біди. Ти однаково дізнаєшся про це першим. Якщо це буде в день... Штовхни ногою в прірву камінь, він падаючи зрушить інше каміння. Ми почуємо, і кожен штовхне камінь, зірветься ціла лавина. Спочатку вони засмакують кам'яного граду, а вже потім залізного. Якщо посунуть у ночі, тут маєш солом'яні снопи, пали їх і скидай в ущелину, ми побачимо її запалимо свої. «Підсмажимо свиней, і буде витко, як по них стріляти. Так ми воюємо у своїх горах тисячу років, і тому вони є досі наші, ці гори. А як воювати буду я? Тобі дадуть патронів на три дні, їх буде небагато. За те каміння тут вистачає, і пам'ятай». Коли ці ненавидники рушать, ти будеш першою перепоною на їхньому шляху. Вони тебе не зможуть обійти. Вони її уб'ють мене першого. Хех, скільки би біди! Але що тобі боятися? Ти ж умієш заговорювати кулі. Я знаю говорити лише з тими кулями, що поруч. То й добре. Значить, вам не буде тут нудно. Хех. А я пішов. Під вечір божедара відтягли до ялівця, Помолилися над ними, загромадили крим'яхами. Мовчки пішли, забравши з собою густий запах вівчарської стаї. Біля мене залишився лише священник, Простягнув до вуст залізного хреста. Нагрітий на сонці хрест так же пахнув, як і мій ланець. «Я помолюся за тебе, сину, а ти молися за них. За кого, отче? За тих, кого вбиватимеш? Ярка ваша правда солдатська, бо не належите ви своїй волі, ці сареві слуги єси. Та коли ви падаєте, зі смертним криком Господь у скорботі простягає до вас перших руки. Глянь, як гарно тепер божедарові Кивнув на кам'яну купу. Вічний спокій на привіллі під небесною баною, де живуть лише громовиці й орли. Він уже це заслужив. Ми з тобою ще ні. Мені залишили тридцять патронів, неповний бордюк води, недопитий божедаром, кварту винної горівки черству хлібину, їжменю солодких сливок, що ростуть у цьому краї на деревах, схожих на наші верби. Найбільше я радів воді, але її було безмилосердно мало. Я дурив змочуванням свій язик, навертаючи пам'ять до нашої ріки. А вночі вони рушили». Це шипнуло мені на вухо гора, застогнала, як на негоду. Я запалив для них добру ватру, не заганьбився б і перед ватагом Данилом. Я не стріляв у них, патронів було мало, як і води. Я стріляв у поверхи, у протилежне скелище, і куля, відщербуючи пласт, зривала не град, а цілі кам'яні потоки. «Я чув, як брящать їхні шоломи, піхви, яцівки!» Межигір'я озивалося луною зойків і стогонів. «Добре, що я того не видів, інакше б їх жалів!» «Солдатам легше йти проти залізної зброї, а за каменем вони воювати не навчені. З небесним кам'яним дощем, та ще її підсвіченими іскрами вогненних снопів». Серби з усіх боків підтримували мене, так що ущелина обернулася в пекельний казан. Я туди не зазирав, аби не набиратися страху через очі, і щоб їх не жаліти, найліпших псів війни. Так вони себе називали, і мене таким хотіли зробити, школували день і ніч із шпицрутинами, і п'ястуками, і послідущими лайками примушували дертися голим через терня, стрибати збрили в кипінь потоків, перелізати на шморці пропасті, спати на камені й жерти товчені жолоді. Наче мене хащового пролазу цим настрашиш. Та псом я і так не встиг стати, а від них направду тхнуло псами. Так як від цих сербів дикими козлами. Та ліпший вже цей припах, звичніший мені. Австріяки відступили в ніч, звідки її виструмилися. Провидніло, і настала моя черга вкусити печеного лиха. Камінь напікався, як під у печі. Я зрізував багнетом, і ржаві гілки ялівцю їстили в під себе. Та на цій колькій постелі довго не полежиш, усе тіло в шпичаках, та ще й каміння сипалося з гори, треба було пантрувати, аби не причмелило. Біда тобі воле, як тебе й корова коле. За день я випив усю воду, а спрага під смажною скелею діймала ще більше. Ковтнув паленки, та вона ще гірше розпекла нутрощі. Якось перебув ніч, над ранок злизував росу з колючок і цівки двера, цікаво вітки смоктав тут воду хирлявий ялівець. Я видовбав ножем ямку в крим'янистому карнизі, та лише затупив ніж. І все ж здавалося, що в цій довбанці руці й нозі легше. Я хотів здурити на хліб птицю, щоб освіжитися вологою її крові, та не мав достатньо довгої шворки на сельце. А дерти сорочку не смів, бо то був єдиний захист від палючого сонця. Уночі ніби легшало, вітерець приносив вільгу хмарку від далекого хримучого потоку, який ми переходили три дні тому». А на світанні вони знову піднялися в наступ. І я знову зустрів їх частунком каменолому. Тепер я дивився вниз. Вони йшли за смертю, за своєю і за моєю. Я впізнавав цю ходу. І тому почав гострити об камінь багнет. Знав, що куль мені не вистачить. Зате каміння було справді доволі. Я ледве встигав його скидати, тоді як згори весь час сипалося нове. Одразу я не збагнув, що його зрушило, а то били їх легкі гірські гарматки. Таку і я замість коня тягав кручами. Гармати били по вирубаних у скелях засідках. Серчаний дим і курява заволокли всю просторінь. Я не розрізняв, де гора, а де обрив. Задихаючись, підвівся, й натягнув ланцюг. Може, снаряд переб'є його. А якщо не переріже прив'язь, то хоч поцілить мене. Однаково тут здохнути від задухи спраги чи швабської кулі. Та влучило в мене незалізне стрільно, а брила відколота зі скелі. Збила з ніг і скинула в прірву. Я летів з торчма головою, обдираючи тіло й кістки, і повис наланцеві, про який геть забув. Як скоро чоловік звикає до припони, той ретясь, який, я клави хотів перебити, порятував мені життя. Наче хтось застерігав, не рвися поперед долі. Ще не виповнилося твоє пекло земне. Я витягся головою до гори, є принишк у скельній проймі. Обдертої до кістки гомілки В колодці я не чув. Димова завіса приховала мене від стрільців. Били по гнізду, Я лівець аж трясся від того гупання. Якби я тепер там сидів, Моє м'ясо розлетілося б дрантям, що їк руки не зібрали б. А тут мене хоронила гора, і я їй молився. Коли гуркиту лягся, я зібрався на силах і видерся на гору. Я лівець був вирваний із корінням. Гвер розтрощений цілою, о залишалося залишалася лише баклашка з горівкою». Нею я обмив свої рани. Знизу долинало шарудіння й сухе бряскання металу. А за хвилину я вчув його поряд. За кам'яний карниз зачепилася чіпка кішка з линвою, що натягнулася струною під чиєюсь вагою. Я відкинув непотрібну гвинтівку і став збирати патрони. Поклав два між залізні пазурі рачка, їй скропив їх сивухою, тоді підніс запаленого сірника, тріснув спалений стріл, і, як орець верхолаза, вирвало з коренем, в глухо гупнуло тіло. Та майже одночасно зв'якнуло ще кілька залізних гаків, два з них зачепилися. токи я підпалював під ними патрони, мотузя нападників чіплялося в інших місцях. Я бігав туди-сюди, ділив набої, її скупо наливав поминальні чарочки вогневиці, що терпко пахла виноградними кісточками. Патрони ямкували дірки в камені, а канати зривалися в безодню. Якщо вибухи не зараджували, я помагав собі камінням. Ошаліло я робив свою роботу, потів. Не я вас убиваю, убиває вас гора, яку ви спотворили залізом, а тепер міритеся, звоювати її смердючими руками. Я син гори, народжений нею, і на ній приречений умерти. Не я вас нищу, а каміння, що є сльозами гори, я теж камінь» і я в цьому боїщі буду останньою сльозою, у якій ви втопитесь. Я чув, як зі стогонами гасли і далі німували інші горові гнізда, а моє кликотіло їсичало, як розворушене зміїне кубло. Усе мені давало поміч на цьому смертному п'ятачку овчого поля, і каміння, і залізу, і вогонь, і сонце, що сікло в очі супротивникам. Спочатку скінчилися патрони. Відтак каміння. Я розібрав навіть гробик, під яким лежав Божедар. Нехай він простить мені той гріх. Останній ковток винного спирту я вихилив собі в рот, щоб веселіше було вмирати. А вони все лізли й лізли. Казурі кішок я збивав прикладом гвера, а линви різав багнетом. Гострити його не було часу. І коли перший вояк почав на ліктях підніматися на мій виступ, я відкинув тупого ножа і кинувся на нього з ланцюгом. «Які ви, мудрі серби!» – крикнув я з дикою веселістю, щоб могли почути ще живі. Без вашого ланця я вже двічі мав згинути. Але на всіх мого ланцюга не вистачить, розумів я. Обома руками вчепився в нього і потягнув повалене дерево до урвища. Туди, звідки вже чулося супіння тірольців скелелазів, мене теж мали перевести до їх чоти. От і зустрінемось. Я здери з себе одяг. І все ж маття із задубілого тіла Божедара, нехай він пробачить мені є той гріх. Підклав його під сухий стовбур і запалив. Коли підводився, майже впритул узрів трійку випулених очей, я підняв на них ланцюг. «Але чому очі аж три?» – здивувався я. А коли збагнув, що третє, то віч коцівки карабіна вчув, як щось гаряче гупнуло мені в груди і кинуло на нещасне тіло сусіди. Але мрець мені вже не смердів. Порятував мене той же ланцюг. третє Його колінце разом з кулею впилося в груди, пригасило удар. Прочумався я від лоскоту. Це, Бранко, прислухався, чи б'ється моє серце. Уставай, войовнику. Я пастух, шептав я в гаряці, я лісоруб, я звіролов. Ти, бояк збісавдатний боєць, стільки швабнії турків навалив під горою. Я горянин. Уставай, гори і їхні люди... Будуть виказувати тобі честь. Я мрець, пригорніть мене камінням. Не бійся, ще пригорнемо. Стільки би біди. Весело цоркав зубами Бранко. Другого дня ховали побитих. Привалювали камінням тіла і те, що від них залишилося. Там камінь плакав. Там небо дзвонило, приймаючи душі. Ми з Бранком потому ще славно повоювали. Він називав мене Міко. Цей ножик – його дарунок. Дід Микула протер лиско об шкарубку долоню й любовно склав у колодку з написом «Сараєво». Картоплина захолола у руці малого. Його сердечко, як і залізко, теж холодило груди, коли слухав старого. Ураз наче збудився, гаряче видихнув, «Діду, чуєте? Там, на скелі, ви перемогли їх!» «Я себе переміг!» Діду переступив ватру. Він завжди переступав вогонь, доки той ще не догорів. «Діду, а якщо немає близько стовпа, до якого можна прив'язати себе, а треба вистояти, як тоді чинити?» «Поклади собі стовп уявний!» І зіприся на нього духом. Це важливіше, ніж упертися тілом. І твій недруг неодмінно відчує це осердя. Збагне твою силу, і здригнеться серцем. І ти вистоїш, бо стійкий дух є твердішим за всі дерев'яні й кам'яні стовпи. Так казав діду Микула, лісовий відун і знатник зворотного боку життя. Він знав, що каже.